У цілому світі, у цілому сні, ні душі. Я роблю рух рукою, щоб плести, іду на дно. В одязі, у джинсах, у товстому шерстяному светрі, з сумкою. Іду на дно і дихаю. Дихаю водою і помираю. Але сон не закінчується. Тепер мене нічого не тримає у місці. У мене є хата в селі, мамина порожня хата. Будь-коли я можу зібрати речі або навіть не збирати їх. Залишити все, яке, і повернутися додому. Мій чоловік не поїде зі мною, я це знаю. Але я не хочу, щоб він їхав. Нехай залишається в своєму болоті. А я поїду. Просто важко зібратися. Усі дні однакові, нічим не різняться. І я сьогодні думаю, поїду завтра. А завтра думаю, поїду завтра. І так кожного дня. І чомусь не можу наважитись. Щось тримає мене тут. Не чоловік, щось інше. Так, ніби я мушу добути те, що собі сама вибрала. Ніби це якась така кара. У мене є одна єдина подруга – Галина. І деколи ми з нею ходимо в кав'ярню. Вона замовляє 50 грамів коньяку, а я – лише каву. І ми довго говоримо. Галина дуже смішна. Вона назвала свою собаку «псиця». Розумієте, яка вона смішна? Трохи ненормальна, але я її люблю. Мені з нею добре. Вона живе ще гірше, ніж я – вона нічого не розуміє, не знає, що таке місто, не переймається тим, просто живе. А я їй не відкриваю очі. Нехай нічого й не знає, нехай називає свою собаку псицею, нехай, і я їй кажу. Коли поїду в село, будеш до мене приїжджати? Ой, що ти таке кажеш, нікуди ти не поїдеш? Поїду. В мене там є мамина хата, є город. Буду обробляти город. Біля хати насаджу квітів, побілю літню кухню, і буду собі жити. У мене нічого тут не тримає, Мені взагалі не треба було сюди приїжджати. І не треба було. Коли мама була вже сама і дуже старенька, я навідувала її щодва тижні. Вона сиділа у вікні і дивилася на дорогу. Її вікно виходило на дорогу, і вона завжди чекала мене. Хоч коли я приїжджала до неї на один день, вона не питала, коли знову приїду. Просто завжди чекала. Ніколи не дорікала мені, що я її залишила – не казала, маєш те, що хотіла, я тебе попереджала, що місто не справжнє, така як осіннє тепло або й ще гірше. Нічого не казала. Розповідала про смерщів давнину, про те, яка зараз глуха, про ластів у кустайні, які вже не прилітають туди навесні вити гнізда, про тата, що він уже не сниться їй, про малих дітей, які приходять на різдво до неї колядувати. А вона не чує тих колядок, бо зробилась глухувата. А потім, одної ночі, маму схопив параліч, коли вона вночі вставала взяти собі води. Вона впала на підлогу у нічній сорочці і лежала на підлозі три дні. І ніхто їй не допоміг, бо просто не знав, що вона взагалі ще живе. Я тоді їхала до неї автобусом. Автобус рухався поволі, зупинявся на кожному кроці. У селі, за яким уже село моєї мами, він надовго зупинився, щоб пропустити якусь похоронну процесію. Саме тоді я зрозуміла, що мама померла. Хоч та процесія не була і інша, хтось інший у цьому селі помер. Не знаю, хто, але тоді я зрозуміла, що вже кінець. Тому не здивувалась, що мама мертва у нічній соросці, лежить на підлозі між ліжком і піччю, бо була до цього готова. Мама усміхалась до мене так, ніби тішилась моєму приїзду. Я поклала її на ліжко і почала все розповідати, що зі мною сталося за останні два тижні. І вона усміхалась, бо вона була щаслива завжди. Вона мала своє подвір'я і свої і ясені навколо подвір'я, і свій город, за яким треба доглядати як за дитиною. Вона мала своє повітря, яким дихала, і своє небо, на яке дивилась кожного ранку і кожного вечора, коли йшла з літньої кухні до хати лягати, спати. Вона все це мала, а я – ні. Я нічого не мала і не маю. Мене запитали, чого ти хочеш, справжнього чи несправжнього. Я вибрала несправжнє, маю те, що вибрала. Зараз повернусь додому, сварю вареники з картоплею, піду до церкви, подивлюсь телевізор, засну, прокинусь, піду на роботу, повернусь, розігрію вчорашні вареники, повечеряю, подивлюсь телевізор, засну, прокинусь. І так має бути. І нехай так буде, бо мені тепер усе до сраки, а його сім'я найбільше. Розділ восьмий. Біз голоду. Мене болить горло. Я не можу багато говорити. Та, якщо чесно, я не маю що казати. Багато думаю, але чомусь не маю своєї думки. Не вмію оцінювати те, що відбувається зі мною і з людьми, яких я знаю. Я знаю тільки одне. Я дуже сентиментальна. Не ображайтеся, що я так багато плачу.